Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen till veckans program av Toner och tankar. Vi börjar med en härlig sång som det finns massor med inspelningar av. Låt mig vandra nära dig eller Just a Closer Walk With Thee. Här är det Begitta och Svante som spelar och sjunger. van from... Jakobsson heter en man i Jönköpingslakten som har skrivit sånger och sjunger och här sjunger han sin egen sång Kom nära mig. Vart vägen där kom nära mig Ett evigt liv jag dig beskär, Till himmelen jag vägen är Kom nära mig du tvivlande Kom nära mig Är, kom nära mig Du som på tunga bördor bär Kom nära mig Jag bar en gång ett kors för dig Så innerligt jag älskar dig Kom nära mig min vän och jag ska bära dig. Kom nära du som slagen är, kom nära mig. Du som av synd bedragen är, kom nära mig. Jag känner dig och har dig kär, Se mina händer märken bär Kom nära mig min vän Och jag ska hela dig Vill du till himlen nå en gång Kom nära mig Vill du ta del i lammets så? som rud i himmelen så kläd dig för försoningen då skall för evigt du För en del år sedan skrev jag toner och tonsättning på en text ur saltaren 90. Salmboken. Herre en dåter en slags sång om guds nåd och vanhtighet. Här sjunger jag den för dig i en egen studioinspelning hemma. Men lyssna på texten ur saltaren 90. Här även då tör, här även hur länge tröjer du, tröjer du. Förbarma över dina tjänare, förbarma dig över dina skenare Mätta oss med din nåd när morgonen gryr, så att vi får jubla och vara glada.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 Låt gärningar uppenbaras För dina kännare och din härlighet över deras barn Låt gärningar uppenbaras för dina skenare och din heliga tjövde är vår. O, må Herrens svargods juldighet komma över oss. O, må Herrens svargods juldighet komma över oss. Må Guds ljuvlighet komma över oss Och må herrens vår Guds ljuvlighet komma över oss De här sångerna handlar ju delvis om bön Och här kommer en intervju med Sven Jonsson Boende i Norrköping i Björkalund, som är, ligger utanför Vrinivys sjukhuset. Jag sitter hos Sven Jonsson i eh, den nya stadsdelen som är bortom eh, Vrinivys sjukhuset. Heter den här stadsdelen någonting sen? Ja, den heter Björkelund. Björka, Lund kanske. Björka Lund kanske. Och ja. det ska byggas mera men även den här delen heter så alltså. Ja den heter ja. så och eh, det ska byggas ganska så många hus. Eh, både villor och radhus och eh, vanliga bost hyresrätter, bostadsrätter. Sven och jag är bekanta från ungdomens dagar. När jag var tonåring och bodde i Norrköping så var vi med i samma blåsorkester. Han spelade något mer ädla instrumentet trombon och jag spelade det, det utfyllnadsinstrumentet andra althorn. Och sen vi flyttade tillbaka till Norrköp, min fru och jag, för cirka fyra år sedan, så har vi fått glädjen att vara med i samma bönegrupp eller smågrupp som... Sven Och det är väldigt trevligt. Sven och Barbro Jonsson. Kan du berätta lite grann om de här... Finns det flera bönegrupper och hur ofta brukar de träffas? Har du någon koll på det, Sven? Ja, jag har lite koll. Den bönegrupp som jag själv har, eller cellgrupp som vi kallar våran... Vi träffas en gång i månad men det finns sådana cellgrupper som träffas varje vecka och en del träffas varje fjortonde dag så det är lite upp till varje cellgrupp och det är olika struktur på dem för att den, den som jag själv är med vi är ungefär i samma ålder och vi bor väl i huvudsak här uppe på Vilbergen. Men sen finns det de som är kanske unga familjer och då har man med barnen och då blir det ju ett annat stuk på det hela. Det är kanske lite livligare och barnen springer omkring och man har ju lik, likartade ska vi säga frågeställningar i livet då och så finns det de som är i den gyllene medelåldern som träffas men det är inget fix att man måste alltid tillhöra samma åldersgrupp utan man träffas med de människor man trivs med och detta kan man väl säga är ett komplement till de bönesamlingar som organiseras i kyrkan också ja det är det ju Vilka är var, när är de då? De är ju på tisdagar förmiddagen och på onsdagar på eftermiddagen. Och det är väl... På tisdagar är ju de som är ofta daglediga och som har tid att gå. Och på onsdagar är det ju ja, människor i allmänhet som gör sig lediga och går på den bönesamlingen. Tycker du själv att det är bra med de här hemmabönegrupperna eller... Gör du bara detta för att du ombedde göra det eller hur är det? Nej det gör jag inte utan jag tycker att det är ett väldigt bra komplement till de lite större samlingarna som vi har i kyrkan. För att i och med att man är en mindre grupp så kan man ju delge varandra mera personliga glädjeämnen och bönämnen och man kan ta del av varandras ja, ska vi säga, mera vardagsbekymmer och dela dem. Så att det, det blir ju en, en, en mera homogen grupp den lilla gruppen då. Jag bad får få den här pråstunden med dig därför att eh, som vi brukar i våra bönemöten i kyrkan så brukar vi ofta på en tavla i kyrkan skriver upp saker vi tackar för, saker vi ber för. Eller vi bara säger det högt. Och för någon vecka sen eller om det är två veckor sedan, då berättade du ett bönesvar på någonting som vi faktiskt hade nämnt ganska mycket i våra bönesamlingar. Och jag tyckte det var så inspirerande. Kan inte du kort berätta om det här bönesvaret som vi tillsammans fick? Ja, det ska jag med glädje göra. Först kanske jag ska ge en liten, ska vi säga, bakgrundsinformation. Den här grabben han kommer från Somalia- och Somalia är ett land som håller faktiskt på att slita sönder i olika klanstrider och eh, den här grabben bodde i en, en klan och de, deras familj hade flytt till en, en annan del av landet och sedan efter en 8-10 år så kom han tillbaka och då, då en kväll när familjen var samlad så kom han de här eh, krigarna kom och vill, gjorde ett besök i hemmet. För då var den här graven uppe i lämplig ålder för att bli soldat. Men som tur var så var han inte hemma då. Och då talade de om för familjefadern att vi kommer imorgon och hämtar din son. Då ska han bli en av oss, en krigare. Och detta blev ju ett hemskt bud för familjen och även för den här grabben. Så att eh, han, han flydde. För att han ville inte uh, ut i, uh, i en sån här stridsgrupp och vara med och mörda människor. Och på olika vägar så tog han sig till Sverige. Och uh, det är en ganska brokig bakgrund och uh, levnad här i Sverige- det var redan, han har varit i Sverige i två år nu och han har redan i våras så hade han ett utvisningsbesked på sig och det var i maj månaden men hur det var så kunde man upphäva det och han skulle på nytt nu utvisas i, i september månads utgång. Och jag vet redan i våras då när han hade det här andra beskedet eh, hängande över sig så, så bad vi mycket att han skulle få, få det här. Men han fick inget besked. Men nu fick han ett besked att han skulle utvisas den 30 september. Och den här grabben han blev ju väldigt förtvivlad. Han kunde inte sova på nätter. Och han ja, hade väldigt svårt att koncentrera sig på skolan. Och... Eh, då så var vi ju många. Vi var många som bad för det här och det är ofta så att man har ett... Ja, vi kan väl ärligt säga att man är ställd mot väggen. Man har ingen utväg. Och vi bad mycket för den här grabben att man skulle få kunna ändra det här beskedet och han skulle få stanna i Sverige. För att det var så här som jag berättade förut att... Hans familj då, de var tvungna att fly också eftersom den här grabben inte kunde gå ut i den här gruppen, Så var de tvungna att fly också. Och tyvärr så har den här grabben inte haft någon kontakt med sin familj. Han vet inte var de är eller om de lever eller hur de har det. Och om ett utvisningsbeslut för honom hade inneburit att han hade fått komma tillbaka... Till, till det här området i Somalia. Och inte hade någon släkt kvar. Och då var som han sa själv att då är ju min enda möjlighet till försörjning. Det är ju att bli grillakrigare. Och det vill jag absolut inte. Och, och med det hotet och de svåra besluten så var vi ett ja, flertal människor som bad för honom. Och... Eh, den, två dagar innan tre, den 13 september så kom det ett besked att han får stanna. Och nu har han fått besked att han får stanna här i tre år. Under den tiden så går han utbildning och eh, ja, han talar ju då svenska och en hel del engelska också. Och vi får hoppas att när han har gått färdigt det här att han får permanent uppehållstillstånd. Och eh, Rent mänskligt sett och juridiskt sett så fanns det inga möjligheter för honom att få stanna i Sverige. Men hur det var så fick han stanna och vi tar det som ett stort bönämne och stort tacksägelsämne att beslutet har ändrats. Jag hörde någon säga att när det väl är ett utvisningsbeslut så är det sällan man ändrar på det. Mycket sällan. Ja. Har du träffat den här grabben själv? men många gånger. Ja. Hur, hur, hur träffades ni då? Vi träffades, först och främst så träffas vi genom att min, min dotter och min måg, de är mycket engagerade i språkafet, och jag är också engagerad där. Och eh, där har jag träffat honom. Och jag har träffat den här grabben norr, flera gånger hemma hos eh, min dotter och, och eh, Måg. Och han har gått ut och in där som en son faktiskt. Ja. Och han har, Men... han har varit hemma hos oss också. Ja. Han, han kallar... De blir väldigt personliga. Mm så att jag har blivit morfar. <laughs> du är morfar till honom. ja, det är bra. Det är bra när man kan ja. bli morfar på Ja, och det är väl kan vi säga en en kärleksytring ja, från hans sida verkligen, verkligen. Och vilket fantastiskt, vilken berättelse. Ja, att att B det är alltså att komma i kontakt med möjligheter som är utanför mm full Människons kontroll. Ja, ja, precis. Ja. Om jag skulle be dig berätta, har du fått något bönesvar någon gång i livet innan äh. det här? Vad skulle du vilja, vad skulle du tänka på då då? Ja, jag kan nog säga att eh, mitt yrkesvar är faktiskt ett stort bönesvar. Jag... Eh, Jobbade som elektriker och eh, jobbade mycket på byggnadsplatser och eh, man funderade på, ska man hålla på med det här hela sitt liv? Och eh, Jag eh, Började på att läsa på Tekniska Aftonsskolan, en femårig linje då Och sedan var det ju frågan om, vad skulle man göra sedan? Och eh, av en händelse kan jag ärligt säga så jag hade ett, ett projekt som vi jobbade med så den konstruktören som var där, han kom en dag och sa Hör du Sven, när du är klar med ditt, din skola då tycker jag att du ska börja jobba hos mig. Tycker du det? Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Ja, vi, vi provar får vi, vi se. Och då på den banan så var det och det här hade jag bett mycket om. –att jag skulle få ett konkret ledning för hur mitt liv skulle vara. Mm. Och, och den här firman utvecklades så att vi började mer och mer ska vi säga, med egen... Tredjepartskontroller heter det. Och det var tredjepartskontroller på, på lyftinrättningar. Det gällde linbanor, och byggnadskranar och hissar. Och jag får lov att säga att för min personliga del... Så har det varit något av ett drömarbete för jag har, trivts, jag har aldrig känt att det var varit tråkigt och besvärligt att gå till jobbet. Och jag har trivs utomordentligt bra och jag tror jag har gjort ett bra jobb. Ja. Var det här ett ganska omväxlande jobb också med My lite olika typer av uppdrag? Ja, mycket omväxlande. Mm. Det var kontrollberäkningar och det var mycket resor. Och, mm. eh, ja, det passade mig för mig, min personlighet perfekt. Och jag ser det som en, en stor gudsledning i mitt yrkesval. Och eh, ofta säger när man talar om... Eh, många tror att det är bara sjukdomar och sånt man får be om. Eh, men jag, eh, jag tror att vi får be vår himmelska fader om bostad och yrkesval. och Alla, alla står i Guds ord att vi får göra alla våra önskningar kunniga inför honom. Och det, det är något som vi alltid praktiserat mm. så gud är inte bara någonting för en timme på söndagen utan han finns med oss hela veckan Nej, och jag tycker det är så fantastiskt att även när man har det bra så får man bedja till gud och eh, ja, tala om sina bekymmer mm. Mm. tycker jag är underbart faktiskt tack för en trevlig ja. pratstunds Sven. ha det så bra här i Björkalund i ja. fortsättningen tack efter berättelsen om bön och bönesvar lyssnar vi på Leif Pettersson som sjunger Gud vet mångtusen sätt att ge oss bönesvar. Vår Gud han äger allt som denna jorden ver, Hans makt och välde inga gränser har Med idel goda ting Han mättar vårt begär Och när vi ber så ger han bönesvar Gud vet om tusen sätt Att ge oss bönesvar Varenda vårt behår han omsorg om oss har Ej vägrar han oss här Vad gott och nyttigt är Gud vet om tusen sätt Att ge oss bönesvar Vad än är ditt behov Hans löfte gäller en, Att vara en som beder också får Vi tror min vän På tusen sätt han hjälpa dig för mor Gud vet om tusen sätt Att ge oss könsvar Varen är du behov Han omsorg om oss har Ej vägrar han oss här Vad gott och är gott och nyttigt är Gud vet mån tusen sätt att ge oss sköne Och han som älskar så har all makt i sina hand Var den som händer är han vårt försvar Säg varför ängslas då som vi väl gör ibland när nu vi har en vän så underbar. Gud vet många tusen sett Att ge oss bönesvar Varen där vårt behov Han omsorg om oss var Ej vägrar han oss här Vad gott och nyttigt är Gud vet många tusen sett Att ge oss bönesvar Ja, det handlar ju om bön och bönesvar. Jag är fascinerad av detta, eh, de här dagarna. Jag har läst, börjat läsa en eh, självbiografi av den norske, engelsknorske pingstledaren T.B. Barrett, Thomas Ball Barrett. Som var född i England men växte upp i Norge och blev metodistpastor och senare ledare för den unga pingströrelsen, pingstväckelsen i Norge. Och det är mycket om bön och bönesvar och att kämpa i bön och fortsätta i bön. Och det här ligger mycket i mina tankar. Vätterstängen heter eller heter en grupp och det innebär väl att de är strängmusiksångare som bor någonstans vid Vättern Jönköpings Huskvarna trakten. Och här kommer en sång till om bönen. Jag vet att Gud hör bön. Mm. Ännu en av mina sånger, en sång jag skrev alldeles i början av mitt sångförfattarskap. Kanske för 50 år sedan ungefär, 20 års ålder, skulle jag tänka mig att jag var när jag skrev den här. Gud, du är min Gud, heter den. Egen inspelning, men lyssna ändå på texten, bland annat ur saltaren. Gud, du är min Gud, tidigt jag söker dig. Törstar jag efter dig som ett hotland efter vatten. Jag lovsjunger dig så länge jag lever. Sadie. Jag bad i Jesu namn. Jag la. Då... jag lovsångsjul till din nära vill uppstämma jag lovsjunger dig så Och här ett potpourri, eller ett medley om bönen. Inger Gustafsson, Ingvar Holmberg sjunger tre små Ingvar Holmberg-sånger. I din hand ligger mina dagar, mina dagar ligger i din hand. Jag förtröstar på dig herre Jag säger du är min Gud Jag förtröstar lite mina dagar. Jag säger mina dagar ligger i din hand. Jag förtröstar på dig här. Jag säger du är min. Gud. Jag förtröstar lite dina dagar. Mina i dagar ligger i, i din hand Jesus håll mig nära dig Jesus, håll mig nära dig. som, du vill, som du vill ha mig Så jag mm. tänker, vill och gör Som du tycker mm. att, att jag, jag var Som du vill ha mig, så jag tänker vill och gör som du tycker att jag var när jag glömmer mig för jag gör me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 den anden kom heilige ande kom helige ande inte tät der gott ande din tät der gott ande Ett steg, ut Inte ett steg, Gud. Utan din ande. Inte ett steg. Kom, helige ande. Kom, helige ande. Inte ett steg utan dig. Inte ett steg utan dig. I andakten som kanske blir lite mera omfattande den här gången, så vill jag tala om att söka Herrens närhet. Här har vi bibelord från psalm 37 och 3. Lita på Herren och gör det goda. Bo i landet och lev i trofasthet. Och ha din glädje i Herren. Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Anförtro din väg åt Herren. Och lita på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset. Din rätt som middagssolen. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång, som gör upp onda planer. Speciellt orden här i sjunde versen. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Ja, jag vill inte klaga direkt. Jag är en positiv människa oftast och eh, en aktiv människa. Men just nu så tycker jag att eh, det brister i våra moderna kyrkor och församlingar i just detta. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Jag är mycket uppfylld av det här som jag läser om människor på slutet av 1800-talet, alldeles början på 1900-talet som längtade desperat efter Gud, som läste i Bibeln och hörde om den heliga ande och andliga gåvor och som började tänka mer och mer, det måste ju finnas en möjlighet att uppleva detta. Och och metodiströrelsen var ju en väckelserörelse. Charles Wesley, som tillsammans med John Wesley och hans bror Charles, de hade stora kampanjer och möten utomhus. Och människor kom till tro i tusentals, och man var en metodisk kristendom med ordning och reda och bön och bibelläsning och kyrkogång och så vidare och det har varit veckor i tider och tusentals människor kom till tro och längtan efter Gud var stark och man tog inte billigt på det här med omvändelsen det var inte bara att be en liten bön och sen är allt bra utan människor tyckte kämpa med Gud i veckotal i åratal och gråta och be och kämpa innan man kom fram till frälsningsvishet. Vi betonar kanske mer idag att eh, vi ska förtrösta på Gud. Han har gjort allt. Jesus har dött för oss, hans nåd är det och vi kan inte göra någonting för vår frälsning, vi kan bara ta emot, vi kan tro. Och allt det här är sant. Men det kan eh, Kantar över så att vi blir passiva. Vi hungrar inte, vi törstar inte. Vi kämpar oss inte fram. Och det är det här som mal lite grann inom mig. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Och det finns en massa bibelord som säger... Du ska finna Gud om du söker honom av allt ditt hjärta. Det står, nalkas Gud så ska han nalkas er. Omvänd dig, sörj och gråt. Ja det här är ord som finns i Bibeln med olika formuleringar i olika sammanhang. Om omvändelse om bättring som är det gamla ordfrånvändelse det vill säga att man märker och känner med sig att ens liv och ens livsföring räcker inte till man behöver bättra sig, man behöver ångra sig man behöver ångra sin synd, sin ljumhet och så söker man Gud på något sätt så Behöver vi mitt i all förtröstan och mitt i all tal om Guds godhet och Guds nåd och att det bara är att vila och tro, så behöver vi också erövra, återerövra den andliga kampen och gnistan och ivern. Var finns vår intensiva längtan efter Gud? Var finns vår strävan att verkligen... Behaga Gud och tjäna honom. Iver att läsa Bibeln, att be, att gå till Guds tjänst, Att söka Gud först och hans rättfärdighet. Så ska allt andra komma till oss, det står det. Men att söka först Gud och hans rättfärdighet. Och sista dagarna när jag funderar och ber så känner jag på något sätt att det där gammaldagsordet men som ändå innehåller så mycket smörjelsen den andliga beröringen från Gud den fattas mig i alla fall den fattas oss kanske i den moderna kyrkan smörjelsen uttrycket kommer ju av att när en profet eller en kung eller en präst i gamla testamentets tid skulle invigas till tjänst då smorde en profet personen med helig smörjelseolja och så invigdes man. Och oljan är ju en symbol för en helig andes kraft utan vilken man inte kan tjäna Gud. Man kan inte... Bara med sin intelligens och sin givet, och sina krafter eh, göra Guds vilja. Man behöver den andliga utrustningen. Och man kan inte ta sig den. Man kan inte säga eh, Ja, nu har jag bett hos Mörje så här i tre minuter. Nu, nu är det bara att stå igång. Vem kan ta sig Guds beröring? Man måste få den. Man kan inte ta sig det där gåtfulla men ändå påtagliga det som kallas andens smörjelse man måste få det givet till sig jag är pingspastor, pensionerad nu har hållit på i cirka 50 år arbetat inom olika församlingar också med missionsarbete Talat om den heliga varit medlem och arbetat i församlingar där man kallar sig Pingstyrkan eller Pingstförsamlingen där man talar och mycket om behovet av att vara fylld med den heliga ande och att släppa fram och leva i andliga gåvor och så vidare. Och jag har sett mycket av detta. Jag har sett mycket ske genom människor, olika människor genom församlingens bön genom i enkla gudstjänster jag har varit med många gånger och upplevt mycket och ändå finns det en slags hunger just nu en slags närings, andlig näringsbrist av den heliga ande där jag tycker att det behövs mer av detta vi behöver både längta efter det mer och tala om det mer. Och vi har liksom en teori om andeuppfyllelse och andelöv. Men själv tycker jag att jag ser för lite av det i mitt eget liv. och Kanske också i min omgivning. här Häromdagen eh, tänkte jag på begreppen källor. Brunnar och läste om att man, Isak och hans tjänare, de grävde fram brunnarna som fienderna hade, hade grävt igen för att de ville vara elaka. Och så när man grävde brunnar så hittade man också öppna källor och så vidare. Vi kan inte skapa källorna. Vi kan inte skapa källsprången. Men vi kan, som kristna har gjort i alla tider, gräva brunnar. Vi kan ta tid. Vi kan gå vägen. Som Barat gjorde och som de första pingstvännerna i Los Angeles på Azusa Street eh, i 1900-talets första år gjorde. Eh, vi får inte vara nöjda med att bara ha teorin. Jag skrev här lite ironiskt till mig själv. Hur vi kanske tänker. Gud får gärna svara oss med under och bönesvar och helande. Men han får försöka passa tiden. Och komma och höra av sig innan vi efter 60 minuters bönegudstjänst eller går eller strax innan för att hinna med bussen hem. Det är som att vi säger till Gud vi vill gärna ha dina under men du får skynda dig på. Jag kom på en sångtext, leta fram den vi ska höra på den här strax. Jag tror det är Pelle Karlsson och hans vänner som sjunger Vi måste vänta, vänta, vänta på Gud. Lära oss förstå att bara i hans tid kan vi verka, kan vi tala, kan vi gå. Låt oss be. Herre, tack för hungen du skapar i människor. Tack för hungen du skapar i mig just nu. Tack för bönens fantastiska möjlighet. Tack för den heliga andes fantastiska möjlighet. Kom över mig. Kom över oss alla. Kom över din kyrka. Amen. Vi lyssnar på Pelle Karlsson med vänner som sjunger Vänta på Gud. Vi måste vänta. the day. Amen. Avslutar vi veckans program med Margit Borgström och en körgrupp som sjunger Helige ande kom oss nära, vi behöver dig. Tack för att du har lyssnat. Ha det så bra, vi hörs igen nästa vecka.